Chuchu asomo la leo tinasema Krismasi f tano, Ikufundishe mambo haya matatu Krismasi ya 25 Ikufundishe Mambo haya Matatu um, Ninema ya mungu kuiona tena siku kama hii Tukia wazima Kuhiri wa afya Na vile vile tukiwa katika kusanyiko la mungu Katika ibada eh, Kuna watu wengine Kuna watu wengine Kuna watu wengine Kwa naiona kiswa sirabu la wako ba eh, Sio mambu yanamu pendeza sana mungu Kwa hiyo ni neema mungu Na ni kupongeze wewe eh, Na kushkuru mungu kwa jiri yako Kwa kutupa nafasi hii Ya kuiona siku hii eh, Katika hali hii ya kiibada Na ya afya vile, vile. Na um tutajifunza mambo makubwa matatu. tutajifunza mambo makubwa matatu ambayo yanatokana na kitu anaitwa Christmas story au historia ya kuzaliwa kwa Kristo. Eh tutafakari mambo makubwa matatu na nitataja tu yesu kwa tunaendelea. Hebu tufungue Christmas hii ya 2025 kitu cha kwanza kicho kwa, kwa maandiko tutajifunza kwa maandiko. eh itufunishe maisha ya kiasi na kuridhika wewe mimi usipokuwa na kiasi usipokuwa na mipaka kichocheo kwanza uwezo kuridhika uwezo kuridhika eh na wewe mimi us us maisha yasiokuwa na kuridhika hayana furaha ndani yake na hayana faida vile vile E Chukawo zikulidhika siyo kubweteka. Naomba yereweke. Kuna kubweteka. Ukaendo kufanya kazi tuka dogo. Ukafandikisha pa dogo. Kasi mwetosha. Kini wakati mgini ni maramia. Tuka dumu katika udogo. Kutuko kupambana na kubwa ambao. Ni ni, ni, ni, ni kufukuza opepo. Kwa yu kicho kwanza. Macho tunaona neno wa mungu. Kira mtuwa mtu mwesha kufungua ruka mbili. Ruka mbili ndo seema maususi kwenye vipinia nzima. mwangwa pili wa mtakatifu luka ni sema hususi habari ya jinsi kwa undani zaidi habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo imeelezwa zaidi pale ndio saw tunajeni nyingi injili hizi nne na nyingine zinaeleza kwa undani nyingineona kama Yohana luka 2 ndipo tutayaona mengi atakwa kwenye na sema christmas story au Abali za kulezo kwa Yesu Kristo Kwa mwaka huu wa F-25 Tumukotu njifuza mambo, me, mambo mengi, Lakini lazima tutafute vitu Jumezo jifucha e, Za kutusaidia kuyaishi maisha katika ukamilifu Pendeza wa mungu Mina Kitu wa kwaza baji tumaona eh, Christmas story Aguzeru kwa Yesu Kristo Au Christmas ya F-25 Itufundishe maisha Yenye mipaka Yenye kiasi Na yenye kuridhika na hicho tunecho kipada Mtu katika ruka mbili Tuanzia msari wa kwanza na saba Mbili Ruka mbili Moja mpaka saba alasema Siku zile amulilitoka kwa kaisari Augusto Ya kwamba yanikwe orothe ya majina ya watu wote wa ulimwengu orodha hii ndio ya kwanza Hiliwa ndikwa hapo krenio Alipokuwa liwali wa shamu Watu wote wakaenda Kwa kila mtu mjini kwake kwawa Yusufu naye aliondoka galilaya toka mji wa Nazareti akapanda kwenda uyahudi mpaka mji wa Daudi utobe Trehemu Kwa kwa yeye ni wambari ya jamaa ya Daudi Ili aandikwe pamoja na mariamu mkewe amemposa naye nae anamimba Ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzazi katimia Haka mzaa manai kifunguwa mimba. Kwa ni Biblia singe zandika manai wapeke. Nyo kusuma kwamba Maria hakuwa bikra daimi. Kwa bikra wakata na mzaa Yesu bada ya hapa liishikamu wanadamu. Wanadamu wa memfanya etimi mungu. Wana abudu kitu kingine siyo mungu. Manai wa kifunguwa mimba. Ivi mtu nato kasema jamani. Manangu wa kwanza yuko chuo. Watu wakasema ana mtoto moja. Watajua una mtoto zaidi ya mungu. Mimba na mtoto wangu kifungwa mimba na na msemu mwingine anakuambia nduguze akawa taja kwa majina. Josephs, Yuda. Jacobo, eh, a na, na na nani mwingine? Na wengine. Na na na, na maumumu yake wapo. Nene kasoma Yeruka 10 Yohana Mathayo 13. Akamvika ngoza akitoto akamlaza katika holi ya kula ya kulia ng'ombe kwa sababu hakupata na fasi katika nyumba ya wageni. Eh tunaona familia ya Kristo wazazi wake wa Mirini walezi wake na nikasema ni walezi wake. Ni mlae ni mlae ni mlae. Wale eh. una, na mzazi Wale ni walezi. Eh leo hii kuna watu wanakutana na mita baba na mita mama lakini sio hajawakumza. Eh walezi wake hawa na na, na, na Mungu wa mbinguni wanaridhika mwanae ambaye takuja kuwa marufu kuliko wote duniani. Mbani miaka ya dunia, tunapasema 25, 25 tunaisabu tuna kuningana na kuzariwa kwa Yesu Kristo Siyo kuni, kuni hii dunia leo hii na watu zaidi inakalibia bilioni nani Na nyuma kidogo wani kuwa bilioni 6, 7, 5, kuna wakati wani kuwa milioni katha Watu wachati, kuna wakati wani kuwa wawiri Adamu Nakini na, hakuna wakati ambapo miaka imesabio kwa watu wengine marufu Kwenye ayo mabilioni ma na mabilioni ya binadamu ya imesabio kuningana na Yesu Kristo. Lakini anazaliwa katika holi langome. Oja ni kupe kisa hiki ni kifafanwe kidogo. Wakati mgini kisoma atuele. Yusufu. Ikilezo kwa jimatazo friend. Yusufu amemchumbia mchumbia maliyama. Wanaishi wa wanazaleti. Ni kama mtu labo umetoka kwenu. Labla ni muanza wakajikuto unaishi dare salamu. Kimaishe. Wakati ame chumbia leo hii watu wana wakati tayari wamesha wanafami wanajuana haikuwa hivyo na haitakikuwa wakati yuko anajiana wafanya shire na arusi na nini ya kamilike anauna mimba anasema basi akataka kumuacha kwa siri kwa sawa ni mtu wa haki hataka kumaibisha na mimba haki uko mimi sitake kwa changu mimele watu wa kura nina nakangalika na sio somo waleo lakini wakati mwingine tusiaibishe watu hata kama walikuwa tulikuwa tuna sababu ya kuaibisha Yusufu hakuna sababu ya kumaibisha Mariamu hakuna lakini hakuchagua basi baadae ndoto ya Mungu ikamwambia huyo lazima umlee ni, ni jukumu lililokupa utomlea na hiyo ni ni ni mtoto wangu katika roho takatifu Yusufu akabeba ule mzigo wakakanae wako nazareti sheria imetoka wanasema sasa kila mtu haka huko liko wakarudi sasa nazareti ni gariraya ni kaskazini kuelekea siria nani israeli likuwe katika kutika masema tatu kusini ni uyahudi metrihemu eh, eh, na nani na Bethania na na, na, na huko nani Jerusalem kote. Kwa wayahudi tipiko Hapo katikati kuna wasamaria Na mwisho kabisa Kuna wasamaria na matafisa mengina gar Kwa hiyo unatoka Uyahudi unapita Gariraya unaenda wapi Unaenda Nazareti na Kape Naumu, uko, na Huko na, nani kulia yesu Kwa hiyo wameenda huko Kuesabio kwa wayahudi Siku zikapitiliza Mpaka kujifungulia Betlehemu Hana makazi hana nini. Mungu akaridhika maanae azaliwe sa, kwenye holi la ngombe pamoja na ngombe anakozalia. Wewe ulize, hapo hakuna somo ramaisha maisha ya kiasi. Lipo. Lipo. Lipo. Lakini nyumba za wageni zilikuepo. Labda uwezo wa mwambie sasa hivi ukitaka kusafiri kipindi hiki. Unaweza kwa tiketi. so beiza zinakuwa zimepa labda walikuwa hawana uwezo wa kununua nyumba ya kulala Kwa kwani unataka kuniambia kwamba mtu anapoenda kujifungua unataka kuniambia kwamba anakuwa hajui kwamba ana mahitaji gani watu wengine paka anaanza kununua ngozi ya mtoto na nini anajua kwa hiyo kama ingekuwa wana uwezo wana maisha yao ya ya, ya ya ya ya juu ya ushindani ya maonyesho wangepata semu za kujifungulia vizuri lakini mpaka ataenda afika hawana uwezo wa kujifungulia walipopata wewe ngwambie tujifunze ku, i, kuendana na hali tunayoweza na ni somo la kujifunza maisha ya kiasi modest modest life maisha yani kwa faida hata leo labda leo ni Kuna watu wengine atalazimika hata kwenda kubisha hodi kwa watu ambao hata wimradi tu aonekane amekaa kwenye maeneo ya juu juu sana. Ndio sio. Sina maana kwamba mnaote tuifungie sema hapana. Lakini tujifunze kwa maisha yenye mpaka. Alianzisha ni Kristo mwenye mazingira yake ya kuzaliwa. Eh. Nasema hakuzaliwa ya yalikuwa mazingira ya juu lakini aliridhika nayo. Eh. Yeah. Neno hili nakunisha kwa maturidhike na vitu vya chini Sisho nito nito nito semu Lakini kuna vita mbavi huko kwenye mipaka mi yetu mm. hey. Mimi namjua mtu Halikuwa nahangaika Mshara wake huko siwa kawaida Siumu kubwa Ndogo Lakini unakuta Nakupa huko nakupa kulete Nataka tuwa minuwe gali ya onyesho wana Unu katika za na chesika kweli Fukozi huku kumeteni gari sio kazira hichi hata mwenye na watahangaika ndio lakini tusifike extent ya kuteseka pata mtoto asiye maziwa ili kusudi tu uweze kuonyesha kwamba na gari lakini je sio maisha hii maisha ya maonyesho ama ya kiasi maisha ya kiasi nini maisha Na uwezo wako wa wakati huo. Hujui kesho na kesho kuto unwezo kapavi wango paka juu zaidi. Wakati mingine tokuja kujifunza kitu mingine subira. Neze kana leo ninaishi ki wango hiki. Kami mungu wakani fikisha kile. Na na juuwae. Eh? Kwa hiyo. Lepo hii. Eh, jamize. Tunisikilezo vizu. Ziko katika mkanga Katika sintofahamu, Katika kwa sababu Ya kujaribu kuyaishi maisha Wasio ya weza Nio, sio Wasio ya weza Sio mbaya mara moja moja Tukajaribu Unaweza kashika kitu kwa kimuhiki Sinio Sio mbaya wakati mwingine ukainua miguu ukashika juu zaidi, si Lakini utaishi ukioamenua miguu na wote si miguu vidole Eh, mara moja moja inua kidogo unaweza ukashika juu zaidi, lakini tukumbuke kusimama kwenye miguu yetu, kimo chetu. Ameni. Nlicho neno mungu linachotaka. Eh. Kweli kabisa. Eh. Bila sema katika kitabu cha Timotheo wa kwa quale lango wa, wa utaua la kuredhika. Vinafasa sana. Maisha ya uchamungu na utaua. Kwa ambao umetoka neno watawa. Hivi wale watu na wamekasema ni wa chamungu. Wale wanaoitwa watawa. Kwa nini mtu jipachike? Ni kama wale watu nakuta mtu anajitaja profesa maji marefu. Kuna watu kutakabisa hajawe kwenye kama atasa Lakina nisha jesu so yasa nakitua ni professor Kama ni, ni professor kwa, kwa kwa kiwango chako Kua Nasi itaku uwenyeche ni kuamba ni watu Hamao Hawariziki Muta nakitua je mtawa Mtaua Kwa vipimo vipi Kwa kipu Eh, eh si kamu nani leo? eh na wana kutoa kamu na no shanga shanga Kuna watu ana ba, kuhini hii ni wata ivi kweli ivi i u, ivi u, ni kizema ni ufalisa yo, ufalisa yo ni mtana yesabia haki, mimi si Ninatoa sadaka, niko vizuri kwenye leo, kwenye kwenye si, si ni kanisa ni si kosi ni mungu si na nini Hiju, Niko vizuri. Izo amri zote nimezishika tangia watotoni mwangu. Niko vizuri. Tutu gani sasa kimebath? Nisaidi. Yaani alizao alitaka ajibiwe yule kijana wengine. kwenye mtaa wa 19. Hata yeye yule wa kijana umekamilika nenda tu. Mimi tutakutana mbinguni, nenda toka ile maisha. Mbinguni kuna viti chako tutakuta jina lako leshandi. Yeye zaka sema umepungukiwa bro. Kijana anaondoka hana hana faraja. walini mtu <laughs> nimehamia kwenye somo nyingine alikuwa somo la nini lakini ni mfano nitatokaje ninajiita mtaua mchamungu ni sio unafiki o. kacha cha unafiki sio kujihesabia haki mimi mungu ni mambo vitu ambavyo vinamudhi mungu wetu ni kujihesabia haki Ya mgini hata kama tunayo hile haki Hata kama ungekuwa nayo Kujiesabia unayo mwenyewe Mwenyewe Mwenyewe ni achini mendo nita kujiesabia yu haki Lakini vile vile huna sasa Lakini madu ukajipachika hile haki Wakati nyewe huna Nani mwenye kusika hile neno Wakati mgini tunachukoza mungu kwa vipimo vipaya mno Huyo mtu anakuwa nakosea kuliko hata ya mwizi Kile kibaka na ipigo wakavunjwa Taya mtani huyo anel já sabia que era tema mimim tava tava um na o baiano agora muema tu muema queri o irmão é tu na pimua com na Uta kwa naeleza kukusudi ni tiririke Kristo. isi Lakini ukitako nasoma Mne sita nasema Yohana auto isome yukusudi Wakati mgini tukusoma yale maneno Ndipo yanapo eh, E Kisoma neno Kitaka neno ni kaya nani yanafsi yako lisome Mara nyingi eh, Yohana nene sita nasema vi Kwa ya nisome kama Na hapo palikuwa na kisimata ya kobo Pasi yesu kwa sababu ame choka kwa safari hake akaketi hivi hivi kisimani Yesu Kristo aliridhika na maisha ya kufanya kazi akachoka akachoka hakuantembea na misafara kulikuwa kuna magari enzi hizo tena nyuma wakati kati ya Musa na Yesu Musa walifukuzwa na magari ya Farao Yo, Yakubo Yakobo bebo, bebo kwa magari ya na farao kwenda nchi ya misri Lakini wakati wa yesu miaka kama yufumbiri na miatano badai Yesu anatembea kwa miguu amechoka. Hayo ni maisha ya kiasi A humble life A frugal life Maisha ya kiasi Uwe wamee, sifita jiesabia haki, ni kosa kujiesabia hake. Lakini wakati na jitahidi maisha ya kiasi. Yani, kuna watu wengine ambao na jikuta alabia na kutena nao, katika kazi tunazo fanya, hatua zile zile tuko pamoja, lakini wakuta maisha ya haki na jaribu zaidi. Eh. Wakati mingine, hata kama tukoto uwezo wa kwa juu juhu zaidi. Kwa yaweka chini zaidi, kusuda wakati mingine, Hiyo gepo kati ya pala mbapu tungekua na hapa tulipo Hiyo gepo tuweze kwa hata na watu wengine mm. hey. Kuna mzumu ingine Kira senti, kira shiringi, kira nini ni, ni ni mimi tu Peke yamu Ili kusudi niweze kuwa juu Na haishi si, hapo Anaweza hata akawa wafionza wengine Sio kuwafionja, kuwafionza Ili kusudi tu aele juu si atwana Yesu Kristo tunamona yuko kisimani amechoka yuko anaomba na maji ugozari by the way usipojishusha kama Kristo hutakutana na watu wenye kuhitaji maji ya kunywa eh alipokaa kisimani na kiu ni palipotoa na amida alipata maji ya kunywa ya mwilini yeye akatoa ya rohoni ni kukutana na wahitaji Tunapo kuwa hapa, tunapo paweza. Utakutana na wahitaji wengi. Ukujuu, utawakuta. Nani meusikia maneno? Yesu alichoka. Yesu kama alichoka, ali... wakati wakuna kuna wanyama, wakupanda. Hata leo, kukweza kumiliki, kutembea juu ya farasi, ni, ni tito ya kifarume. Lakini Yesu Kristo yikuwa natembea kwa mugu. Na wakusoma katika... Uh, ukisoma katika matukio kwenye Yohana kwenye Luka luka 22 27 anasema hivi anasema mimi niko katikatienu kama atumikae luka 22 ngwewe kusungulie pale 27 anasema hivi maana aliyemkuu ni yupi yeye aketea chakulani au yule atumikae. Si yule aketie chakulani lakini mimi kati yenu ni kama atumikae. Lazima ukutuhimieni kwamba maisha yake yalikuwa ni maisha ya kiasi. Sio maisha ya kutumikiwa. Maisha ya kiasi, maisha ya kutumikiwa ukafanywa mungu mtu kwenye dunia hii, hayo sio maisha ya kiasi na hayampendezi mungu kitu chochote Na hii naongelea na hata na wanasiasa. kweli kabisa unihitaji utembee na magari 50 na magari 10 unaweza wato, wakati watu wako hawana hawajwi maji hawana maji yakunywa unaweza ukatembea magari matana ah, amina amina uno kweli maisha ya kiasi kama Ata kama una uwezo wewe wame ninaweza nikatoka hapa nikaende kwenye mji fulani ina uwezo hata kwenye hoteli ya laki moja mpaka laki mbili lakini nikaa Ata 20 na 30 taka maadamu najua kuna usalama na usafi na nini unaolingana na maisha kama Yesu Kristo alizairu katikati ya ngombe kama ni efeshia zangazipata za ngombe eh lakini alikuwa na njia heri Usafi kabisa Tujifunze wakati mwingine na wakati ulio mwingi sio mwingine tu mwingi eh ninasema nilikuwa na ku, Nigezo kutumiki, kutumikiwa na nini watu. lakini mimi kati kati yenu ni miongoni kama anayetumika lao Loi watu wao hulishwa na maskini walio kwenye kanisa lake ndio Mimi sio njia fanya chokei tu nasiyo kuri shona mtu yote. Kati popo wa wengine, tu kwa chat, Eh? Y- ni kasono, ai cho Kristo, Kristo yenu nini? mimi yetu. Mimi ni mimi. Naniwa mana kazi? Kazi ya utumishu. Mwamee, jifunze. Papote hapa ulipo. Kukua mtumishi wa watu seye mfrani. Kwa hanamna frani. Eh. Jifunze. Itakuja pole pole. Uh, uh, Unaweza kufanya leo kasa hau kamaleza mwezi. Lakini likisha kuwa ni lengo. Badai itakuja mbaka itaota. Mugwa zikuna na karama za kuzariwa nazo Kisoma kwenye ukurentu uh, wa kwaaza mlangu wa kuminambiri Na warumi mlango wa kuminambiri Zile karama mungwa na zika Lakini zile karama zinachochewa Unawezu kandisha karama Mbali nukua hujui kabisa uka jikuta ime Imekua andani ya Inasema katika kitabu cha Matayo mlango wa eshirini na moja Tano Tuko tunajifunza somo inasema Christmas Fmbi na shinda tano Ikufundisha mambo haya matatu, jambo la kwanza toa riona ni maisha ya kiasi. Eh, modest. Hata kuvaa -so kwa koko, kunyeso kuna kiasi. Namuna tangu kuna kiasi. Inal. Eh, eh. Matayo ishirini na moja. Sari wa tana anasema. Matayo ishirini na moja tanu anasema. Mamieni binti sayuni tazama mfalme wako anakuja kwako mpole na ya mepanda punda na mana punda mtoto wa punda. Eni punda nikoni mnyama hata leo wakusafirisha mizigo. Tena michafu michafu. azao nini watu wenye hadhi za kristo maki kristo ni kwa mwana wa mtu sana umane hadhi yake ilikuwa ni ya kupanda farasi eni miee eh, unasema ali, ali, aliridhika kupanda punda kwanza punda ni mfupi yaani kama mrefu mrefu utaona barabu na bluruza miguchi eh tobona murene miguchi nafu hana muonekano wa punda japo mimi pena kumwangalia Ee. Yeye saka chama mimi mpuna na nitosha. ilikuwa ni siku ya mwisho. Huko nyuma alikuwa anatembea, amechoka, kufanya nini? Wewe wamee bwana wako aliyekuokoa anakufundisha kufuata njia zake. Je, hakukaa sehemu ambazo ni za kifalme alikaa? Lakini ana anaweza mambo yote katikati ya Na uweza kukaa sehemu ya juu naweza kukaa. Kuna mtu ambaye mdaote anatafuta kuwa juu na kuonyesha ujuju. Wewe wamee O yote bunifu na yote nae, matatu kumi na matatu shina tatu. Yeto ata anaijini nua ata shuf. Bunifu na seme, Eh, ame panda tukishuka kidogo kwenye matao kushoto zaidi matao moja. E, tumejifunza bari za Kristo kuzaliwa kwake na kuishishishi kwake labda mara kidogo sehemu kadha lakini tuangalie mtu mwingine bari alikuwa yuko associated na kuzaliwa kwa Kristo na kazi za Kristo alikuwa Yohana mbatizaji yes no eh ni kama mshirika wake wa karibu katika hayo mambo hem tuone e, ishiji alishije kumina moja biblia inasema hivi Mbili nasema inamushudia asema katika watu wote walio wahi ku, ku, ku, kuishi, eh, Anasema matayo kuminamonja saba kuminamonja nasema Matayo kuminamonja saba kuminamonja nasema Na walipo kuhisha kwenda zao yesu alianza kuambia makutano habari za yohana Mnitoka kwenda nyikani kutazama nini unyasi ukitikiso upepo Lakini mnitoka kwenda kuona nini mtalia viko mavazi morono Tazama watu wavao mavazi mororo wa moka tika yumba za wafambe. Lakini kwanini mlitoka? Nikuona nabi na mnaambia na aliye mkuu zaidi ya nabi. Huyo ndiye alie habari. Tazama mina mtuma mjumbe wangu ya uso wako. Itaka itengeneza njia yako, mbele zako Amini na wambieni hajaondokea mtu katika wazawa wanawake Alie mkuu kuliko Yohana Batu lakini Parakini alie mkuu, alie mdo katika farma mbinguni Mkuu kuliko Yohana Batu Zaji mzima inacho tufundisha pale Nguwamba, mungwa mempa ujumbe mkuba Yohana Batu Zaji, mkuu kuliko hote yesu wakiuwa na kubiri Katoa hulikuja watu Haijulikana Lakini lakin na amina ikuwa na wanisha Na mbele na nyumu anasema anawauliza watu na sasa ni kama alikuwa anataka kuambia huduma ya Yohana mbatizaji ilikuwa imejenjwa juu ya kitu gani watu wenye mavazi mororo akina yaani unaenda unamwona nabii ameutinga amevaa mavazi akuta suti hapo na ameweka vitu na nini Sui dosi yu Kwa ni nini Meweka ma cheli Ya ni Mnaenda Mnaenda kuangalia Mapa ya mtu Haleye Hapana Je Wakati nijifunza neno ya mungu Hapapame Ni sema mba inafutia kupidukia Hapana Havyo vitu Kama mbukua menda kufitafuta Hama kufipata vizuri Mungi kwa wanadamo Kwenye mba za wafaru E Lakini huyu Ujue tu mwanzo kwamba ni mtumishi mkubwa wa Mungu kuliko wote lakini maisha yake ni ya kawaida. Leo hii Christmas ninapofika watu huingia madeni. Watu hununua kila Takataka taka. taka tu eh na na na, shere, na Christmas imeshafanywa na siku zake kama mpya imeshafanywa ni kama kipindi sio tena cha cha na kumkaribia bwana tena bali ni kipindi cha cha kushop na na ni kipindi cha kimili zaidi kuliko cha kiroho. Zaani kwa pamoja nawe. Tunaoona hata waangalambatzaji. Ana ujumbe mkubwa na kila kitu lakini huwezi kaenda kwake ukisema kwamba umeona mavazi mororo. Hamu Hamkuenda kuona mazingira safi, unyasi una pitiki, kuna pepo garden nzuri, environment safi. Mbambo na nini kutanzuli. Hivyo hama kumipata kwa wana mbazani. Mnichwa kipata mulipata ubatizo watoba. Mulipata neno la hamuni. Kwa kujia hapa unapati yako vyo. Unapati yako vyo. Kwa kujumbo wana mbazani. Eh, sabu ni maisha ya kiasi. Bina sema katika kitabu chao. Matayo. Iyo yyo. Kwa matayo kumilamoja. Shuke kidogo zaidi kusono to. Kuna matayo tatu, anasema kwa ule mstari wa... Hata mstari wa tatu. Oke, okay, tuwazia mstari wa anasema siku, siku zile alionokea ya ohana mbatizaji Kubili katika nyika ya uyahudi na kusema tubuni kwa mana ufalma mbikuni umekaribia Kwa sababu huyo ndiye alienenoa na nabii isaya Kisema sauti ya mtu alienyikani, itengenezeni njia ya bwana ya mapito yake na na Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa zangamia na mshipi wa ngozi kiuno ni na chakula chake kikuwa zinge na asali ya mwitu tunamaana Yohana ana ujumbe mkubwa lakini maisha yake ni mimi ni, ni, ni singa zangamia ngamia tuna mavazi mororo wakati Yohana alipozaje alikuwa kwa wafaulu wengi wote tayari tunapokea ujumbe na Mungu. Aidha tunahubiri au tunapokea ujumbe kama hivyo. Mbaba tumekaa tupokea ujumbe. Eh tupokee tukawa va, vazi la ngamia, singa za ngamia. Na chakula chake hakikuwa chaki sasa sana. Eh kilikuwa ni, ni nzige. Kama seneni flani Eh na asali ya kufu, ya kulina tupolini. Hakua mtu mbae Uyu mtu naza kuniambia kwa mba Alikuwa na maono makubwa ya neno wa mungu Alikuwa na maono makubwa Makubwa alikuwa na sinio Lakini che Huduma yake ilijawa na vitu Vikubwa vikubwa vya juju Pana mina aminyu mtu alikuwa na tembea kwa migu Kama buwanaki Mavazi yake hakua Mavazi ya maana Sana Kwa kama kuna watu wajia pendeza wakancho sema Jamani mimi silejo kwa pendeza mtu ya yawande mm. Lakini Nunga kupa vizuli Atakupa Kuitaji mm. kukadyagia vidole vyako Unatafuta vitu kajuu Katika vidole ya miguu mm. Eh Pao na sema ninajua Kuwa na vingi, najua kuwa na vichaji najua shibe, ninajua jati Naeweza yote katika ya nitengu mm. Eh Zaburi ya moja seratini na moja bisharao aperi mtu mgeni ame natasfira Christ tu moja na viatu vinafuli Kristo. Christa Christ tu moja Christa moja moja mtu micheleyo kuamia tumakumana kumanda na kuzaliwa kwa Kristo na Christmas iyo kuto taswira ya Kristo pia dunia na zaburi na moja na ni zaburi moja tam. Sasa mtu anakuambia kwamba mstari haikae. Sababu kama hii sipo ka utakuwa unapata shida kwa sababu nyzaburi zinazotufundisha, sehemu ya maisha wa kwanza 1 Sol. Moe wangu hauna kiburi, wala matu yangu haya inuki Siyo mtu wakuinua macho na Unatembea matu yangu hayamo nafsini ni mwangu yako duniani ya natafutatafutiza eh, Wala siji na mambo maku Wala mambo yanayishina nafsi ya, nguvu zangu Manake unimitu wanaelezika na, na nguvu zake zilipo jishia Tujifunza wanadamu nguvu zetu zina mipaka kama the sky the the, the ceiling or the, whatever, si o kwele. Kuna limit. limiti, manda mi a a kila namba. Nama mungena sema zaburi, ame munda sasa sasa sema bano mene zingi na nyuma, mberi sisi kenyi nyuma sisi karudi. Sina mi mungu nde hana mi paka. E you can go go go go, go. you can't do. Na hawa, afundishi kito macho, hawa na, kurokona ukweli dani yake, wama una, wezo ukafika popote. Lakini, kuna kanuni, kuna subira, kuna na, na kukiri, kwa amba sipari, napo sitafika, atafika, labda mwanangu ya atafika pa. E, kuna mapo siku labda mwanangu, labda hatu tafika, labda mungu, sio mapenzi ya mungu tufike pale, kwa halipi kwa zi. Wewe wame matamanio mengi ya wanadamu nataka nikamilisha hiki na hiki kile wala u anakuwa haya anakuwa na faida katika ufarme minguni mbinguni. Wewe wame ukifanya papasi kubwa mipango mikubwa ambayo haina faida katika ufarme minguni mbinguni umefail. Eh? Umeumeanguka kujafanikisha. Wewe mipango mikubwa tu yefanya Wewe mimi we, okay semu kama nataka nizalisha tuchukule tajiri namba 1 Tanzania si Nigeria na ngote na dangote si ndio aliko dangote si ndio haya kwenye ufalme wa mbinguni ule utajiri wa dangote unajenga kitu gani ya mkingo umejengwa juu ya ushirikina ya mkingo umejengwa juu ya kiburi ya mkingo umejengwa juu ya dhuluma mimi najua watu ambao ni matajiri hapa Na evidence zipo ipo Ambao unakuta wafanya kazi wake Anaweza Bosu tajiri kweri kweri Bo, Anaweza Asiwalipi mpaka mwezi na Kuna watu wengi wanafanya kazi kwa matajiri Leo Christmas wana upepo Sio hana hela Ata kitu anataka kwanza azishikrie au azweke kwenye nani Kwenye fixed account Zimzali shindo Hawa petalehe 35 Lembro a ficar juro só a ficar fazendo nada, hein? Porque na Sasa, by the way, at the end of the day. Atuna uloho nzuri Ndiyo siyo mm. Tunu nukafanya vitu vizuri Vita tuakina At the end of the day Doze etu zimepungu kiu Hatimai Ushowe um, Anasema Misali ule wapini Norekua na kutafuta Zambia miyama Sathina moja Hakika Mime ituliza Na usiangu Na kuinyamazisha Kristo kama kuna kitu Kono kanacho leo Ndoka Ndani ya fumbina sita Ndoka na lengo La kujifunza fanya kazi kama kutakufa bilele Kuzi una mda Ndani ya kufanya kazi Kufanya kwa kanuni za, za kimungu Kufanya kazi kama ruka Shina moja sasina ane anasema eh msiji eh Na sizenu Zisifanya nini Zisizingiwe na na, na, na na masubufu ya dunia hii Paka Ile is not a problem. But we can do smart work, we can do something, but at the same time, we can do it with the nerves. Ukitafuta, can do relationship. We can do it with the relationship. We can do it with the relationship. What do you Amen. Kati ya beza simu Za watu hapa mdi Na uhalisia wawezo wa wakiuchumu Kwamba, niambia kwamba vinaenda samaba Vingi vimefishana, sindio Unaonzo kakuta yule mtu Hameenda memdangaja yule mimi Takua hiki na hiki, haka mdangaja yule kazi kusanya kazi pata. anataka awe na simu ya milioni kwa nini kwa maneno ya nini ya uongo kwa maisha ya tamaa huo Kwa kukuta mtu mwingine anao uwezo hata wakulipa hiyo simu milioni lakini kwa nini ni awe na hiyo simu ya milioni n lengo la yule kutengeneza simu ya milioni lilikuwa ni nini mwangambia unataka uniambia kwa maana lengo la kutengeneza simu kwa na simu tu imetoa mfano kwa sababu simu ni chombo kikubwa sana sasa hivi. Kwa nadhani yale makampuni yote yengi simu na kuweka na na china sanctions na na vitu vingine lengo kubwa ni ili kusudi zile simu ziweze kuwa bora sana na kuwasaidia watu. Lengo kubwa ni ili kusudi kama zao zifanye nini zichochewe ile studio ajimaki kama ni washayati afanya atafuta elimilioni 7 au milioni kumi kama inauzwa sasa eh ile mitindo na yona inakuja kila siku okay ni huyu nini ninoveni nini nina ninove, nini sio inonashini si, si eh mimi Creativity kind of sawa na ni hiviti kwa menubo reshaji frani, Mano hiyo hiyo, creativity nini. Lakini nyuma yake ni kukuchochea manadamu. Usipo weka mipaka na mitindo ya kila kitu kinachua kuja, hutakuwa mkristo kabisa. Kani upamoja ni. Hoja ya pili, somo la leo litufundishe subira. maneno ya karibiana lakini ni tofauti. Subira ni uwezo wakungojea mda muda wa kutosha. Subira. Wakati kiazi ni uwezo wa kuendana na hali iliyopo. Na nipo pamoja eh. na mi? Na vina karibiana vinafanana lakini viko tofauti. Na somo la leo Christ's story na vitofautisha. Ruka mlango wa wa, wa pili turudi pale em tujifunze somo katika uzalio kwa esk, katika Christmas kwa tano baka ni baada tutasoma hapo tupata ujumbe mwingine lakini ujumbe maka huu tunaoona ni huu. kiasi na uvumilivu na na, na, na, na kuridhika subira ndani ya somo hilo hilo em tusome e, ruka mlango wa pili ule ule sikutaki kitu nitakio nikae pale pale kwa sasa tutakutana somo mapo Tunawina kuingine tunuruli hapo hapo. Soma ni mwenye kuzarimu kwa Yesu Krito. Nato kateka Christmas. Soma msali ule kwa 25 paka 32. Anasema hivi. Subira. 25 32. Na, na tazama pale Yerusalemu palikuwa na mtu jinalake, shimioni. Hai ni mtu menye haki. Mcha mungu. Akitarajia... Faraja ya Israeli. Na roho mtakatifu halikuwa juu yake Na alikuwa likuwa na roho mtakatifu ya kwamba Hata ona mauti kabla ya kumona Kristo Kwa bwana Pasa ya kaja ya Kwa uzo na roho Na wale wazazi wale umleta Yesu Ndani ili wafanye kama ili desturi ya sheria. Yeye mwenyewe alimpokea mikono ni maake Yaka mshukuru munga, Kisema sasa buwana wamurusu mtumishi wako Kwa amani kama ulivo sema Kwa kuwa macho yako Ya mewona okovu wako Uleweka tayari machoni pa watu wote Na nuru Ya kuwa mangaza Wa mataifa Na kutukufu wa watu wako Israel Huyu mtu mzee sana Simion Alikaa mungu alishama Uta muona kristo Kuyo naona kila muaka likuwa na zumbina Ia hadi mpona kama haitini kwa mimi hii kuna vitu tuvisubiri sana tukisifikiri kwamba tu, baadaye badala ya kusubiri hadi katimia subira tukaona tutafute shoti hata tunamwona kwamba katika kuzaa kwa Yesu Kristo katika kuletwa karuni kwake na nini kuna somora subira kupitia kwa mzee mmoja anaitwa Simeon alikuwa ameonywa alipomaliza Ona jambo lenyewe nimetimia sasa sabana isokela Unaweza kwa mulusu mtumishu wako kwa, kwa sababu hati mae nimeona hmm. Hati mae unaweza ukawa jambo ambaru ulitegemea Mimi nazijua familia nisikiriza vizuri Nazijua familia kwa mati wangu nimeziona Ungeweza kuzita familia za masikini wa kutupwa Kito mbacho kwenye watu uchumu uchumu anasema Objective poverty Ule umasikini kabisa eh, Lakini Badaye katika subira na bidina Nenu badaye kwa kuta Zimekuja kwa familia nzuli Zimekuja kwa familia nzuli Zimekuja kwa familia nzuli Zimekuja kwa familia nzuli Zimekuja kwa familia nzuli Subira ndifuna subira kutoka kwa huyu mzee. Yabgene angena kuzubiri. Maana ndio nilikuwa ninamfanya awe mcha Mungu, kwa sababu unaona ni mcha Mungu mwenye haki. ucha Mungu na maisha ya haki na utaua, Una hitaji subira. Bila kwa na subira utato, uta utatenguka. Uta Amen Eh tumeona maisha aliyoishi. Ya Yamkini angekuja ya, ya kufika sehemu wewe wame watu wengine wakizikisha umri unakuta nikijana kijana aamini na nini na nini akasana na aenda baadaye kifika umri unakuta ameingia ameanza kuwa mtambikiaje. Ndio sawi unazokuta vingi vya kwa vidini Shinyanga si wapi huko Wasukuma was, nizame kwa sawa imeandikwa sio mimi. Unakutwa watu nao wao kwa uchawi ni uvijana Bana wao wapo apo lakini wengi ni na huyu mzee inaonekana uchamungu wake aliou maintain kwa subira mpaka akaona ahadi imetimia Amina Amina Kitabu eh e, e, e, mtusome 11 mpaka 17 kuzaliwa kwa Yohana mtadzaji Na hapo kulikuwa kuna subira ndani Yohana mire, kumi na muda kuna sababu Yohana mire, ah eti Yohana, Ruka Ruka Ruka samani samani kwa Ruka mire, kwanzia kumi na muda, ana hmm, nimoja, nimoja. Kwa ya okay nimoja, Johana, Ruka Ruka samani moja. Zekaria moja. akatokea na maraika wa Bwana Luka 1 11 pale tunasema akatokea na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukuzia. ya kufukizia Zekaria alipomwona alifadhaika hofu ikamlingia lakini yule maraika akamwambia usiogope Zekaria maana sala yako imesikiwa na mkeo Elisabeti Hata atakuzalia mtoto manamume na jina la uti. laki utamwita Yohana na utakuwa na furaha na shangwe na watu wengi watakufurahia hii kuzariwa kwake kwa sababu atakuwa mkubwa mbele za Bwana hata kunywa divai wala kileo naye atajazwa e, hata tangu tumboni mama na wengi katika Israeli atawaelekeza kwa Bwana Mungu wao naye atatangulia mbele zake katika roho ya nguvu zake Iri, Kuhigeuza mioya baba yuareke watoto na kuatiria, kuatiria wa asi akiri za wenye haki na kumekea bwana tayali watu walio tengenezo. Tunaona kuna mda naituwa Zakaria. Kuzariwa kwa Yesu Kristo kuhokuwa kwa associated na kuzarau kwa ayohana mbatizani. Hili sambamba. Na hili achana mda mfumiesi sita inaonekani. E, na kuhu kuna usiana upia wakidamu. Kimwini. Kwa tunahona hawa kina Zakaria kuhani na mke mkewa keresabeti. Walikuwa matasa e, Wagumba kusemi. Wasio za Hakona mtoto e, Mungu haka sema Haka wambia Ini kukosa subira hu. Uyu, uyu zakaria Kwa soa alikaa kipofu kwa ki, Kizina bubu Alikaa kama bubu kwa mda Kwa soa hakuwa miamini mia kwa mda Lakini Haka wambia e, Pamoja na uze wenu wamu njia na na na kukaata thamani kwenye kuvutivile nini kwenye hapa kutozaliwa mtangulizi ata kati tanguli ana kuandama zingiri zakariya kidogo akauliza uliza maswala katika masasa okay una evidence nikupe evidence ongea neno choone ha ongea Yo, Hiyo bubu utakanae kwa mda Paka mtoto walipo zariwa Sauti karudi Tunatuhifuza ni subira Walisha kwa watu wazima Na hii tunayiona pia kwa Ibrahimu Watumishi wa mungu Emo angalia Samueli alizarua katika mazingira gani Angalia Isaka alizarua katika mazingira gani Ego ni mazingira Ya subira Hawa kutoka wakenda kwa waganga wakineje Hata akina Yakobo na Esau hawa mapema. Baba yao hamepata mukiwa na miaka harobaini. Ulu liuhu tunawoishi kwa wasta. Walukujo kuzaliwa miaka. Baba yao na miaka sti. Wali wali, kwa lewa tu kwa tuwa hui. Amina. Amina. Tunaona subira katika kuzaliwa kwa Yesu Kristo na maandalizi enayu kabla yake. Christmas ya 25 ikusindisha subira. Eee. Eh, Nah, kalian juga saya. Semaknya kita cuma anso nang wasi nama dia. Saya lepas awak pinipaka sabak. Elizabeth nama saya Sara Ami ami Sarah sama sama Sarah muka white brain. Asal Yani ringkes mana nani kuamba hati kuamba Sarah takujaku kuyonye shasa. Waktu tu ame Eh. anza ni kitu nyesa kusema nana nini? E kwa wambie kunawa kati, naweza ukwa kati mbaya, ukawa huo kwamba of course tayonapia, subira ina na na na na na na na na na subira mara nyingi ni ni habari ya muda kupita muda mrefu mm. uvumilivu ndo naenda huko sasa kipengele cha tatu kitufundishe uvumilivu mabao mimi nakaribia na subira lakini uvumilivu ndani yake kuna kitu kinaita endurance perseverance kuvumilia magumu eh hey. Subira so, kadhi mwingine ni ni, ni muda tu na mara nyingi unaweza kuwa na ugumu na kuja lakini kuna kuvumilia mabaya Somo la Christmas ya leo kwenye Christmas story tujifunze kitu cha tatu ambacho ni ovumilevo. kuvumilia kuvumilia magumu Udjores Kazvialis Anaelekwa kuni elewa mina kujifunza hicho kitu unakuwa sio mkamilifu yani unakuwa ni ambaye yani ni Tujifunza kuwa all oh, yani hali zozote mvua ikinyesha tuna tuko hai jua likiwaka tusiyeyuke na joto tunaishi hali zote paulo anasema nimekuwa hali zote kwa watu wote ili kwa namna yoyote niweze kuokoa watu lazima kwa yahudi ni ni kama mYahudi kwao nani ni kwa kama mnyo nani kwao ni sheria kama nina kama wazi una sheria ni kwa kwa kama... yani ninafanana hali zote ndugu mimi wewe ifunze umojimu ni pamoja na kutokutafuta maisha laini laini sana wewe ngwambia wakati mwingine umri unapokuja unakuwa una uwezo wa kuwezana na mazingira magumu imwanganisha kati ya mzii na kijana Niupenaweza kaweka mkeka chini hapa kwenye sakafu akalala Kijarat Tufunzwe huni vutu kwa uwezo wa kuvumilia na umri unaotuhusu Ni hali zote Soma katika Luka 20 Ruka mbili pale pale hatutoki tuko hapo hapo tuko tunajifunza somo la pitch math sehemu moja Tuko tuna tuna, tuna, tuna sehemu nyingine ku, kuongezea lakini umsingi tunatoka pale Ruka mbili 36 mpaka 20 30 eh 36 mpaka 39 nimeshachoka au ni bona Sera wa 30 sana sema pale kuna nabii mke jina lake Hana binti Fanueli wakabira ya Asheri na umri wake ulikuwa miaka mingi Alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya wana wari wake naye ni mjane wa miaka 84. Haondoki katika hekalu ila kudu siku na mchana na kufunga na kuomba. Huyu alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu na wote waliokuwa wakitarajia ukombozi katika Yesu alikuwa watole habari zake. Basi walipokisha kuyatimiza yote kama ilivyoagizwa katika sheria wakarudi nyumbani. Tunawana kwa amba kuna mjani Tunawana watu wa, wa, wa, wanne kwenye kuzaliwa kwa Yesu Kristo Kwa kato wangine tunawana Tunawana Yesu mwenyeo Tunawana Hana batitaji mazingira haki Tunawana Simeone yule mzee, Tunawana na huyu mjani Hana binti Fanuel wako, wako connected Hawa ukuleto kwa bahati mbaya kwenye Habari za Yesu Kristo kuzaliwa kwa Kuna gizi walitaka kutufundisha ana miaka Mingi Haijulikani Mbiyarishafika mia Lakini ujane wake tu peke yake umetumika kwa muda wa miaka 84 na haaondoki haruni anasali. Eh. Ana sali. Leo hii ni kukaa karitsani miaka mitatu ni ajabu. Kuna mtu mmoja leo kusema na na naye anasema Ukristo wetu mwendo tunoitembea na bwana wetu haupimu kwa miaka wala miezu. Unaupimu kwa kwa miongo Uyo alikuwa mekana mungu kwa mungu wa miongo minane kuenda tisa. Je, mimi na wewe tunawewezo akudumu na kristo miongo mingara. Mungu ni miaka kumi. E, Tukadumu miongo mungu moja moja. Mungu tunawubili hapa kama mungu wa ujafika lakini unaelekea. Kristo Mda mrefu zaidi eh, Tuna katika kuzaroka Yesu Kristo Kuna somo la uvumilivu, milivu Mjane katika Biblia Kwa vipimu vyote ni mto mba ya Ripwana teseka In short Kwanza na tharauliwa Pili Ana thurumiwa Mwaki ukitharauliwa na kuzurumiwa kwa pamoja Kuna kichu basket Utu wako hawishimiki Na vyako Ha, vina chukuliyo. E, na kini, hai kumzuya kuwe karoni, paka yeso na kujawa na kutana pali. Tasa kwa faro kamari kujawa leo, kesho hadi kesho na na na miaka mingi sana. ya kuja kwa muda mrefu bila ya. Alikuwa anahudumewa mafari mafari na Mafarisayo. Weye jiulize unaenda kwa Mafarisayo kila wakati mpaka utakapo kutana na Yesu. Baada ya miaka mingi. Ni vumilivu mkubwa sana Amina. Amina. Amina. Amina. Yes? Emutumalize. Tuna Biblia nasema katika kitabu cha Yakobo sura ya 5. kwa hiyo vumilieni hata kuja kwa Yesu. Kristo wa kweli ana Akisha ya akishofanya akishokolewa kaeishi maisha yao na tabia ya kuvumilia maisha ya dunia hii kushinda na na mikinga ya dunia hii in the process atumngoja bana wa kuna sema katika matayo kuna kusoma kunyuka kumina mire kini ni soko matayo au ni sha dalushaisha kina anasema matayo ishirini na inengoja nini haraka sana inguse nguse haraka pari anasema msari anasema kesheni basi msari bwana nilikuwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja bwana Yesu ni uvumi lakini fahamu ni neno hili kama mwenye nyumba angalijua ni zamu ipi ambayo mwivi atakapokuja angalikesha wala singeacho nyumba yake kuvunjwa kwa sababu hiyo nini nani jiwekeni tayari kwa kuwa katika zamu sio idhani bwana dhaamu yaja ni basi yule mtumishi anaendelea anasema, anasema anasema ni baisha ya kuvumilia Tu kira tu namu gojek. Ia oleh empat orang ini bawa dek. Tu nak keisha tu namu gojek. Christmas ini hatu tamu na ya su Kristo live. Kini inatupa direkeisha rukhoni. Keisha karibu na Kristo nauskiya maboyaki. Mas ta kau ya Christmas. pia makam katika ukatiza kwa kuwa na vipindi vya changamoto wengine pia la maisha yao na katizwa nyakati kama hizi Mungu atakuwa pamoja nao kulinda tunze na walio wako na tukutane wakati mwingine kwa neema yake. Amen.